Борис Антоненко-Давидович Як ми говоримо Видавництво Либідь, Київ, 1991 рік Читає Ігор Мурашко Антоненко-Давидович, 1899-1984 роки Відомий український письменник, мовознавець, який через роки забуття повертається до читача, аби допомогти своїми глибоко продуманими і виношеними порадами справі розвитку і збагачення української мови. Книжка адресується тим, хто дбає про культуру мови і прагне запобігти помилковому слововживанню перебороти лексично-розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції, зворотів і висловів. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертається до прикладів з класичної літератури, фольклору і живого народного мовлення. До видання включено авторові роздуми про багатющу скарбницю мовної спадщини українського народу для мовознавців, викладачів, студентів, лекторів, журналістів від видавництва видавництво Вибить, підтримуючи пропозицію письменників учених-мовознавців, журналістів, студентів, широкого загалу шанувальників слова, підготувала нове видання книжки відомого українського письменника, мовознавця Бориса Антоненка Давидовича «Як ми говоримо?». По-перше, вона побачила світ 1970 року і відразу стала бібліографічною рідкістю. Ініціатива переведення належить Клубу шанувальників української мови при спілці письменників України. Що нового в переведеній книжці? Вона доповнена статтями Антоненка Давидовича, які публікувалися на сторінках газети «Літературна Україна» і часопису «Україна 1969 1970-й роки. Використані також деякі матеріали з рукописного фонду автора, присвячені питанням культури української мови. 20 років для життя мови – то немало. З цього погляду книжка «Як ми говоримо», де зафіксовано роздуми письменника над літературною нормою, його конкретні поради, це сторінка історії української літературної мови. І вона саме тим і є цінною для нас сьогодні, що писав її високоосвідчений носій української мови філолог, стиліст, який передбачив повернення в український алфавіт літери «Г», дивіться статтю література, за якою тужимо, який відстоював незаслужено забуті українські слова і граматичні форми що не потрапляли до нормативних словників і сучасного літературного слововжитку. Були, звичайно, в Антоненка Давидовича свої уподобання, індивідуальні смаки, адже культура мови – це категорія оцінна, певною мірою суб'єктивна. У контексті сучасного бачення суспільно-історичних фактів по-іншому сьогодні прочитуються висловлені в передмові автора оцінки суспільних подій, зокрема, характеристика умов розвитку української мови. Їх ми маємо сприймати як данину часові, так само, як і деякий ілюстративний матеріал, використаний у книзі. Віками триває призбирування шліфування мовних скарбів. Книжка Антоненка Давидовича учить уважно, дбайливо ставитись до мовно-літературних традицій. У ній відзеркалено частину нашої культури,